Hej och välkomna till lilla podden på prärien Det här är vårt tredje avsnitt Där vi sitter och snackar högut Och oinformerat om diverse <skratt> filmer Jag heter Melody Och jag heter Nico Och idag ska vi snacka om två ganska aktuella filmer för en gångs skull Eh, bland annat då Gravity, eh, Alfonso Cuarons Senaste eh, sci-fi skräck mm. Med Sandra Bullock Och George Clooney yes. Och så ska vi även snacka om Thor 2 The Dark World mm. Eller vad den nu heter eh, Regisserad av Vem vet det fan liksom ja. Eh, <laughs> eh, Och Ja vi tänkte väl börja med Att snacka om Gravity Mm vad hade du för förväntningar på filmen? Oh, ja, jag kollar ju väldigt sällan på trailers för filmer jag mm. bryr mig om. Vilket är ganska många filmer. Men kan du hålla det? Jag känner ofta att jag bara får jag höra att det ska komma ut en film då måste jag titta på trailer. Nej, men för jag vet exakt. Jag tror, jag tror inte Trailerfasa kommer dels utifrån att... Jag, jag, jag, jag har så många gånger gått och sett en film helt utan förväntningar... Utan, mm. utan liksom mm. grafiska förväntningar av hur någonting kommer se ut. Ja. För jag att sätta jag inte har sett affischer och jag inte vetat vad det handlar handlat om. Eh, och de upplevelserna har varit så bra så jag har bara ja. känt att... Såhär, ja, men då, då är det bättre att inte veta någonting. Ja. Och det där med att vänta på en trailer... Jag vet ju att jag kommer, jag kommer kolla på en trailer och känner mig så vansinnigt otillfredsställd. Det verkar ja. vara så Jag vill se mer men jag kan inte på sex månader... Mm. Typ. Så, så jag, brukar, jag brukar Rent traditionellt skita i och kolla på trailers man, man vill ju akta sig för att bränna sig På trailern som man gjorde med Prometheus Så jag kan hålla Exakt. med om att det kan vara En bra idé att undvika Precis. Men du hade sett trailern Jag såg bara casten Jag såg Xander Bullock och George Clooney jag Fattade inte att det var Alfonso Cuarón som hade gjort Jag bara hörde att det var de två och jag bara, Det kan jag kolla på, folk säger att den är jävligt cool typ. ja. Så kollade jag på den Och det var verkligen den här <håll> Reaktionen liksom, mm. Vilket jag brukar sällan komma med Det var alltså, ja, trailern, ja, det var väldigt spännande För att var så himla Den är till och med i en sån liten Youtube-ruta Så, så var det var så otroligt jävla mm. obehagligt mm. Men presenteras det som en skräckfilm i trailern? Ja, mer som en thriller Alltså ja. lite så, här, ja, men så här Obehaglig thriller mm. liksom. um, Sen finns det ju lite olika Jag vet att teasern är, jätte den är, den är värst av alla den, okay. är, den är så kort Så man får se så otroligt lite Men det lilla man får se är väldigt, mm. väldigt obehagligt mm. um, Och den, ja och man, får ju, man får ju frukt <laughs> Man får frukt? <laughs> Nej, eller den idén får frukt Jaha. I själva filmen också Ja gud ja. Men jag gick in... Jag, du föreslog att vi skulle se den här filmen. Jag hade aldrig hört talas om den. Inte sett en trailer. Jag tror att jag listade ut från, från titeln och bara bilden på omslaget. Eh, att okej, okay, det är en sci-fi-film. Eh, men sen så visste jag ingenting mer. Så att det, det var väldigt spännande för mig att se, se det här. Utan att ha några förutfattade meningar alls. Och jag är positivt inställd till rymden. Så att jag vet inte... Jag uppfattade inte den här filmen som så läskig utan så här, du vet om Captain Picard skulle dö ut i rymden alldeles själv så skulle han dö lyckligt ändå för han skulle göra det han tycker om och han skulle mm. liksom that's a good way to go så att för mig med den här filmen det var inte så obehaglig var inte det. Nej jag tyckte okay. inte det Det var ju vackert där ute Ja. Eller, okay, vi kan komma till den slutsatsgejen mm. lite senare Men, det, men det, jag tyckte det var intressant För att det, hela den här grejen i rymden Kan ingen höra det skrika Grejen är ju jätte jätte obehaglig Om du inte vet hur man ska vara i rymden Men vad spelar det för roll om någon hör dig skrika när du dör? Nej men, men alltså att du inte kan förbi Nej men It's a figure of speech. du kan inte bli räddad ute i rymden. Okay. Äh, på det sättet liksom, okay. om, du, om, du, om du om du åker ut dit helt på egen mm. hand utan kontaktmedel uh -huh. äh, så kan du inte skrika och, och så vidare. Uh -huh, äh, men men det, det är, ju, det är ju, när, jag, när filmen precis började så kände jag så här, Men vänta, det här är astronauter Det här är människor som är vana vid rymden Det här är människor som i princip går in i det här med att Okej, okay, uh. det är farligt, jag kan råka illa ut uh. Och då försvinner väl lite av spänningen i att så här, åh, fastna i rymden oh, oh, oh, Vad läskigt uh. typ um, För att det är ändå Den dramatiken kring det försvinner När personen i fråga ändå har inställt sig på Att det, alltså, uh. att det finns faror liksom. ja, ja, du kan ju springas på väg upp i rymden liksom. Exakt, det är ju läskigare med folk som du vet alltså med, ja, okej, nu, teoretiskt sett så mm. tänker jag att det är läskigare med du vet, lite såhär futuristiska, så här, men typ i Badass Dark Galactica att mm. ett skepp som ska vara ungefär lika säkert som ett flygplan och så vidare där uh -huh. är riskerna för att, för att faktiskt att, att det sker en olycka är väldigt, väldigt litet uh -huh. att då helt plötsligt så här, skjutas ut i rymden i någon uh. liten podd det uh -huh. är läskigt, det är sjukt, läskigt uh. eller i Doctor Who, lika uh -huh. så uh -huh. för där, är, där befinner de sig i så många olika miljöer att he, sen helt plötsligt skjutas ut från uh -huh. Tardisen ut i Mm. Pure Space är men, ju bara obehagligt Ja men med, så här, med dagens mått För den här filmen utspelas sig inte i framtiden Utan Nej. det är nu Precis. Så är det ju jättestor osäkerhetsfaktor Jag menar Christer Fugdesanger hade lika gärna kunnat dö ut i rymden Exakt Så att så här, det, det, det är fucking farligt <laughs> Så vi har etablerat att det är fucking farligt De ja, ja. vet att det är fucking farligt Vi ja. tar bort lite av dramatiken ja. Dock tyckte jag när man väl kollar på filmen Så ändrar man lite åsikt mm. i allmänhet För mm. att um, Alltså, filmen handlar ju då om ähm, äh, Dr. Ryan Stone, Stone mm. äh, som spelas av äh, Sandra Bullock. Mm. Äh, hon är någon så här läkare, gone, äh, forskare astronaut mm. för att hon, hon har någon teknik som ska läggas ut mm. i, på någon, på någon äh, satellit. Mm. Äh, och så är det deras äh, liksom teamleader som äh, heter... Äh, Matt Matt, uh, N Al G Kowalski. Matt, Kowalski Matt Kowalski Spelad han. av George Clooney Precis. Um, Och han är gammal i Exakt um, Och så har, det är lite andra bifigurer som inte är så viktiga För de inte mer så mycket um, Men det är, i huvudsak är det ju de här två figurerna Det är ingen mm. annan i den här filmen Vilket är jätte jätteroligt alltså, mm. det, det är så otroligt sällan man ser Så här liksom Populariserade filmer med så uh. liten cast Ja uh. um, så det var ju de två. De är ute i rymden och håller på att reparera någon grej och så, och så helt plötsligt så skjuts, så hamnar de i ett sådant. I en, alltså i en. vad kallas det. Det, det är spisdebris som flyger runt och ryssarna ja. har uppenbarligen råkat skjuta en musik på en av sina egna satelliter så att plötsligt det. så är det massor med liksom små, små, små partiklar som flyger mot dem i, i jättehög hastighet. Exakt. Det betyder hål i skeppet och hål i kroppen om du blir träffad av det. Precis. Very, very dangerous. Och så flyger liksom de iväg bland annat Sandra Bullock som flyger rakt ut i rymden. Mm. Och det här är ju det här så första, för att vara extremt spoilande, det här är det första riktiga obehagsmomentet där man verkligen de skjuter ut i liksom bara mörk rymd liksom. mm. ehm, och eftersom det inte finns något ljud ute i rymden så har de ju, de har ju illustrerat det väldigt mm. snyggt för att det enda man hör är hennes, an, hennes andetag mm. i den här space och under ehm, en väldigt, väldigt lång period också hon rullar ju mm. i rymden länge. Tänkte på den tagningen när de kommer närmare och närmare hennes ja. ansikte Och sen så kommer de innanför liksom hennes visir Precis. Väldigt coolt Väldigt, väldigt effektfullt mm. Det kan man definitivt säga om den här filmen Gud vad mycket alltså, De har ju verkligen fattat hur man använder visuella effekter För att förstärka ja. Den här allmänna upplevelsen Av att man ser Varenda detalj av mm. skräckscenariot mm. Liksom Komma väldigt nära och att man är liksom så himla liten I den stora rymden Exakt um, Så berättelsen går ju väldigt Mer eller mindre ut på att hon tar sig Från punkt A till punkt B till punkt C uh, Alltså för att kunna Ta sig hem ja. um, Hem tillbaka till jorden um, Då i, i liksom The Earth's orbit mm. Alltså omkretsen Kring jorden om man ska prata svenska um, Och det, alltså det, är ju, det är ju intressant lite hur de berättar berättelsen, mm. bland annat lite hur de framställer både hon um, uh, Ryan Stone mm. och han uh, Matt Kowalski så, uh, uh, ur perspektiv och mm. lite, ursäkt, ja, man lite så flosklig kring hur man framställer både kvinnor och män ja. i, i liksom film och tv han, uh, han är en van astronaut uh, som är ute på sin sista rymdresa och det pratas redan från början om att så här kommer han kunna slå rekordet för hur länge man är ute i rymden och så. Och han, han berättar väldigt udda historier samtidigt som nu är ute på sin uppdrag. Han på att lyssna på sin countrymusik och berätta så här historier från New Orleans 94 liksom. Med folk som är fulla och hans fru som lämnar honom och lite annat. Och samtidigt så är Sandra Bullocks karaktär Dr. Ryan Stone hon är liksom... Eh, principfast, nervös eh, Om man får möta henne för hon, hon är på väg att bli sjuk men hon vill inte erkänna mm. det och de vill skicka in henne men hon säger nej jag tänker absolut inte gå in eh. hon är, är otrolig det, alltså det, det, det, det läggs fram en väldigt, väldigt stark yrkesperson på henne direkt, att hon är en väldigt uptight, hon skärpar mm. inte åt skämten hon, är, hon, är, hon, hon tar sitt jobb på väldigt stort rossigt. allvar liksom. mm. hon ber dem typ stänga av musiken ja. och såna hon är en partypooper liksom mm. Um, mm. Buzzkill <laughs> Och han Så när När de börjar träffas av Allt det här som flyger ut i rymden och hon flyger iväg eh, Så får ju hon panik Och hon har ju kontakt med honom samtidigt Så hon pratar med varandra över radion Precis. Och han Fortsätter vara den här avslappnande Killen mm. som är väldigt skön Och pratar om helt andra saker eh, Och han kommer att jagar efter henne då och mm. räddar henne. Och han är, det intressanta är ju då att man kan ju såklart förkla, alltså försvara och förklara deras rollfigurer och den, de, de liksom stereotyperna de, matchar, de passar in i efter att ja, men han är en vädrad astronaut. han har gjort det här säkert, säkert liksom ett tiotal gånger liksom. och mer, mer än så säkert men, men, men han, är, han är vädrad, han har koll på läget det har ingenting med hans kön att göra, det är mm. bara, han är en van astronaut och mm. hon är, det, här är, det här är hennes första gång mm. och, och hon är egentligen inte en utbildad astronaut, hon är egentligen mm. en forskare så det är liksom, mm. visst, det finns sådana grundmallar, men varför var man tvungen att tillämpa de här grundmallarna på dem i, i då frågan eh, varför var de tvungna att vara sådana extremer båda två utifrån vilket kön de har, att måste vara den sköna killen som har koll som alltid har koll på läget och alltid rädda dagen och hon ska vara den här osäkra mm. lite frigida mm. um... Men det, det är lite typiska könsroller men det känns som att det är lite typecast också. Mm. Alltså hur ofta är det George Clooney får spela ja, en lite stel typ? Alltså han är ju den sköna avslappnade killen som alla tycker är skön och karismatisk och fin och är lite små tända på. För det pratar de ju också om i den här filmen. Uh -huh. det, eller det är ni, ja Det visste sig vara en illusion, men så här, du, du vet, pratar om varandras vackra blåa ögon och du liksom tyckte var, jag var snygg första gången du träffade mig och lalala. Mm. Det är väldigt mycket Sara. Men han är, han är såhär classic skön kille, eller i hans fall nu när George Clooney börjar bli äldre, skön gubbe liksom. Mm. Han är... Han är... Godben, liksom. Men han är, han är ju dagens Richard Gere Alltså för 20 år sedan så suktade alla Efter Richard Gere Nu suktar alla efter George Clooney Han är intelligent, han väljer de filmerna han vill Även om det är blockbusters Eller väldigt smala filmer uh, Han är liksom Fast har inte folk suktat efter George Clooney i typ 10 år Det är väl typ sedan han var med i Cityakuten uh, uh, uh, Jo, jo. Jo visst, men Richard Gere är helt bortglömd nu, nu är det liksom bara George Clooney som gäller oldie. Han är lite gammal och ful nu Har du sett bilder på honom? Nej, på det, har jag inte. det är nästan Sean Connery klass på honom, han börjar se ut som en riktig gammal gubbe nu Men Han, ja, han är ju 65 eller vad det är Men så här, George Clooney, I tap that <laughs> Gud, det skulle jag aldrig göra Nej, jag, tror, jag tror han, jag tror han är, Utseendemässigt ser ut, ser, ser ut att vara lite För besläktad med oss Ja, men han är för mörk för din smak Nej det handlar inte om att han är mörk Men, är det, är med, men det är någonting med ögonen och, ja, men, okay, Han är mörk också Men det, men det är någonting med, med hans uh, Jag tror också den där Grejen det är, ju, det är, ju, det är ju väldigt Väldigt lik många gubbar i vår familj Ja ah, okej, okay. han är uh, lite för ironiskt Precis, mm. gud vad rasistisk jag är uh, Hur som helst Men ja, uh, George Clooney är den sköna killen som, som man tror ska vara den Som räddar dagen mm. uh, Och det visar sig att det inte riktigt är så Så att uh, majoriteten av filmen Eller hälften av filmen mm. Så är ju Sandra Bullock själv Precis det går det tål även att nämnas att Den här filmen är superkort För vad, en, mm. för vad den genre den tillhör liksom. Den är bara en och en halv timme lång mm. um, Vilket är väldigt roligt För det kontrasteras väldigt mycket med att hon ständigt Det tar 90 minuter För det här liksom, rymdavfallet Att resa mm. runt jordens omlopp mm. uh, Så hon sätter hela tiden Klockan på 90 minuter mm. Vilket är roligt mm. uh, för Jag tror att det är tre, tre ja. 90 minuters mm. inkrement Som mm. går, går förbi i hela filmen Och filmen är en och en halv timme lång Mm. Så det är väldigt roligt Det är en rolig detalj tyckte mm. jag Men ja, så man ser väldigt mycket Av henne i alla fall mm. Och alltså, det är ju väldigt mycket Inre, inre dialog mm. Även om man kanske inte hör den även om, alltså, i, I filmen Hon pratar väldigt mycket med sig själv Men, ja. men, hon, men man märker liksom En slags inre Kamp mm. Som kulminerar lite på slutet när hon, när hon verkligen kommer face to face med att ah, men hon kommer dö. hon, hon är mm. jätte för det mm. men hon kommer dö. Mm. Uh, och då liksom, med hjälp av lite hallucinationer så liksom, kommer hon över den här liksom den här uh, vad kallas det? den här backen eller det pucken. pucken det uh. <laughs> och, och, så liksom, och så blir hon Och så helt plötsligt så går hon från att vara den här lite osäkra Supernervösa mm, mm. Personen till att, vara ganska, till att vara ganska Skillad och vara mm. såhär överlevnadsinsatt Och mm. såhär fixa dagen liksom. ja. Jag tyckte Den biten var lite det var lite orealistiskt alltså, Man förstår den, man, man förstår logiken I att de man har skapat det så här att Om man ska identifiera sig med att, med att här, oh, man är jätte, jätte rädd Men när man kommer, kommer face to face med sin egen dödlighet mm. så, Då klarar man det För då har man ingenting att förlora längre ja. um, Men det blir liksom alltså, Jag tror, jag, tror, jag, tror jag, jag, jag kunde inte förstå mig på En sån identitetsförändring på det sättet det, det finns inget, jag tyckte inte det fanns no, Något uh, något naturligt med, den, med, den, med, den, med en sån drastisk personlighetsförändring Du menar syrebrist Som leder till att hon helt plötsligt blir MacGyver ute i rymden Som tar sig från en amerik eller internationell färja Till en rysk färja Till en kinesisk färja Och klarar av att köra allting Och komma hem oskadd när hon har landat i vatten och liksom tar sig upp. Exakt, för det är grejen att hon går ju runt och är så här handikappad och inkompetent. Och jag förstår att det händer när man är panikslagen. Men mm. hon är ju det innan hon blir panikslagen också. Innan hon liksom, innan hon, de blir slagna den mm. debröet, så är hon ju fortfarande lite så här ta fatt och vet uh. inte riktigt vad hon ska göra. Och jag tänker dels den, roll, den ursprungliga rollfiguren är helt orealistisk För att har hon gått igenom den träningen som krävs För att man ska bli astronaut mm. eh, Så du får inte tveka det är, Hela träningen går ut på att du får inte tveka För mm. om du tvekar då dör du mm. Och då dör alla andra och du mm. runt omkring dig liksom. du måste, Man måste ha nerver och stå Man måste mm. ha is i magen liksom. Så när hon går runt och är lite så här så blir man så här, eller jag som inte ens har koll på hur astronauter utbildar känner så ja ah, det där känns inte så trovärdigt liksom. och att sen gå från det till att helt plötsligt komma ihåg all sin kompetens ha kommit på mm. all sin kompetens och kommer ihåg hela sin träning är så här, mm. vem fan, alltså, det är inte trovärdigt, det Nej. finns inget Nej men för det, det var någonting jag tänkte på att man är ju så himla van vid att se uh, this movie is based on a true story just det. Att, att när man sitter och tittar på den här filmen så tänker man så här, men kan det Gå tillväga på det här viset Kan det vara så att man är uppe i rymden Och du vet Explorer, ens fartyg Har du vet brakat mm. Så ska man ta sig därifrån Till internationella rymdstationen Och så funkar inte det, då ska man ta sig till den ryska rymdstationen Och sen så ska du ta det Till den kinesiska rymdstationen Som jag faktiskt inte visste att det fanns här, En kinesisk rymdstation Och sen att man ska ta sig hem därifrån så här. Det, det the odds are so small. Det, det, det skulle aldrig kunna hända. Den bästa var ju i Kina när hon sköt sig ut från den här podden på uh, den kinesiska uh, stationen som höll på att flyga i rasande fart ner mot jorden in med i atmosfären. En elsläcker en fire Precis, vad heter det? Men en brandsläcker. Brandsläcker. <laughs> som, det... som någon slags uh, jetmotor. <laughs> ja, det var ju det så bolly moment. Det är så att han flyger ut i rummen också. Så nej, det skulle det inte funka så fort. Det gick ju från nä nästan socialrealistiska realistiska eh, där social -realistiska dunklet, där allting var väldigt high-tech och väldigt rymd och väldigt liksom, uh -huh. obehagligt, för att det var liksom det, var, det, det där kunde, känslan av att det där kan faktiskt hända till, nej det där kan faktiskt inte hända, människor funkar inte på det viset, teknik funkar inte på det viset men, men gick vi från en, en, en, en sci-fi socialrealistisk mörk berättelse om eh, alla ensamma ute i rymden och vi dör själva till amerikanska överlevnad historien på ja, ja. väldigt få minuter. Ja. men jag tror, å andra sidan i, i, i Alfonso Cuarons försvar så kan jag tänka mig att idén var ju att den skulle fortsätta vara ganska mörk men att whatever amerikansk disputar ja. eller alltså, de produktionsbolag och så vidare mm. som höll på med det här sa nej, vi måste liksom uppbyt, happy, happy Eller att Alfonso Cuarón kanske själv sa oh ja, men den här kommer inte sälja om jag inte gör om jag inte ger den ett glatt slut. Liksom. Mm. Men vilken publik den här jord för egentligen för alltså, det, det är inte för små barn nej, nej, det är, Jag tror att det här är för Men det är samma generation av vuxna som typ kollade på Apollo 13 Och, och alla de där coola actionrullarna mm. Från typ 80- och 90-talet mm. Du vet de grävde ner sig i jorden Och upp i mars och... På tal om det så är Ed Harris med i den här filmen också yep. <laughs> På Apollo 13 Och The Abyss och alla de här Han gör rösten till just den Exakt Kontaktpersonen Ehm um, en grej jag vill gärna ta upp apropå könsrollerna är ju också det faktum att det rent visuellt och alltså i manuset så har man ju lagt väldigt många paralleller mellan hon, Ryan Stone och Ripley från, äh, Alien. från Alien. För det, inte bara i alltså, vissa av de, vissa av jämförelsepunkterna är ju så här helt sjukt. Alltså det är nästan lite, så här, lite så här, Jag tycker det är lite fult hur likt det är mm. eh, Dels hur, hur de ser ut hon har ju, Det finns ju, ju fler scener Där man ser henne i hennes underkläder Och de underkläderna är identiska till de som hon klär av sig till mm. i, eh, Som Ripley klär sig till I slutet på Alien eh, Men det är en väldigt funktionell atletisk kropp Precis ja. eh, Hur de liksom pänar hennes kropp och hur mm. hela den grejen mm. Går till, hela berättelsen om att eh, Ryan Stone har förlorat sin dotter mm. eh, Ripley har förlorat sin dotter mm. i Aliens mm. eh, Och att det en, en likartad ångest kring det eh, Och även den här grejen Med att, med att eh, Både Ryan Stone och Ripley Är soul survivors av en rymd katastrof liksom, Där ingen borde ha överlevt mm. där det, liksom, mm. Och du vet de har klarat sig på egen hand mm. Um, och det, jag kan jag definitivt förstå det är något otroligt smart jämförelse och ur ett kvinnoperspektiv när det gäller filmer nu för tiden är det jätte är det är det, det I, it's commendable jag jag bugar mig för den typen av grej. Men, men menar, vad är det som är commendable? Alltså att, de, att det överhuvudtaget, överhuvudtaget tas upp att man över du man kunde ju haft en man som var det, det så, ah, som absolut. Det. det kunde ah. ha varit Matt Kowalski som, mm. som räddade dagen och var den enda som är Megarver typen. Precis. Ah. Uh, men det var det inte och det, det, i, i en tid där vi fortfarande har enormt, enormt mycket sexism Och felrepresentation I, i Hollywoodfilmer Så är det, det är ju commendable ja. Men problemet är att om du, du, kan inte, du kan inte Skapa en jämförelsepunkt med någon som inte är Lika välskriven och nyanserad Som mm. ursprungs, Nej. ursprungsexemplet Alltså Ripley är ju roligt nog per, Trots mindre eh, Dialog och liksom Mindre lines i manuset mm. eh, Till Alien då är En mycket mer nyanserad och välskriven Rollfigur mm. Uh, och det, det, då blir det ju lite så här. Det blir som en billig kopia Och då bara, ah, ja men det är inte så kul mm. det den, Jag kan inte uppskatta den referensen mm. liksom. Mycket av det här handlar om uh, Hennes panik Och stress inför det som sker Och hon ska väl vara lite Uh, ...karaktären som slussar in tittaren in i den här världen. För att hon är inte en, en van världsvan, om man ska kalla det för astronaut. Hon har mm. aldrig gjort det förut. Så hon är liksom vår länk till rymden. Ja. Hur skulle vi känna ifall vi flyger iväg? Vi har inte fått någon space training så vi vet inte vad som skulle hända. Uh, men det som du säger med den här inre dialogen... Den, den ligger någonstans där i bakgrunden. Vi får inte riktigt veta om den. Sen sa har jag problem med att hennes största drivkraft och motivation verkar vara just barn. Att hennes dotter... Det är en intressant grej. Hennes, hennes, I grundberättelsen kring henne handlar, är det, det att hennes, hennes dotter dog på skolgården mm. för någon period sedan. Och, att, och det insinueras att på grund av det så har hon blivit... Äh, helt apatisk mm. äh, till, till sitt liv och till sin mm. verklighet liksom, mm. Att hon inte tar tag i sitt liv Hon mm. typ Till exempel att det är, det är snack om att hon kör runt i Hon åker till jobbet, går, går därifrån Och så kör mm. hon runt i sin bil hela dagen hon bara kör. Och då tänker man ju Okej, okay, men då är du ute i rymden nu Där du är medveten om att du troligtvis kommer dö Då har du ju ändå gått in i det här med någon slags apatisk ja. Inställning Och sen när du väl har insett att du ska dö blir helt panikslagen mm. det, blir, det, är en sån, det är en ganska Jag vet inte, det blir lite Trots stark kvinna-grejen- ähm, så blir det så deprimerande att säga- ah, ja, men det är hennes enda drivkraft. Eller vad mm. Eller vad tycker du? Alltså, Nej, men jag, jag, det var väl lite tråkigt. Att, fast alltså, så här, det, det går alltid att plocka i så här filmer- och bara, varför ska det vara barn som är hennes drivkraft? Varför ska det inte vara hennes häst? Eller whatever. Så, det, det, blir, det kan bli lite väl mycket. Jag, jag tyckte ändå att- äh, det var, det var väldigt intressant uppbyggt och det blev inte riktigt som man hade väntat sig. Men i min värld återigen, det är inte så läskigt att dö ute i rymden. Jämförelsevis Jämförsvis med att dö i en trafikolycka eller liksom mm. så här, dö av syrebrist medan du tittar på jorden... That's kind of cozy, kind of cozy. I mean, <laughs> Särskilt om du är apatisk och vill dö på grund av att ditt barn är dött liksom. <laughs> Ja, men liksom så här, först så får ju hon panikslagen Sen så vill hon dö och sen så vill hon överleva Men, men det är lite som Matt Kowalskis karaktär Han mm. vet vad det handlar om Han väljer att rädda henne Och offra sig själv och han kanske tog det aslunt och, så här, och kollade på utsikten. Och så här, jag vet inte hur trilen var och hur det här lagts upp- och hur andra människor ser på det den här ju. filmen. För mig, det här är inte så här, Space Odyssey 2001- och rymden är emot oss. Gud mm. det, det finns inga ljud i rymden. Det finns ingen fjärde i rymden- som vi pratade om i tidigare avsnitt. Så här, det är inte läskigt. Nej, <laughs> Det är jättevackert i rymden. Fast jag tror jag faktiskt... Om man ska snacka om läskigheten så... Jag, jag håller med dig om att det finns... På det på mänskliga planet, på, mm. det, på, det, på deras nivå, på de, just de rollfigurerna mm. utifrån deras perspektiv. Det finns ingen skräckfaktor. Men för, för mig, jag, har ju, jag är ju rädd för... Alltså, att säga att jag är rädd för höjder är lite att höja. Jag är rädd för djup. Jag tycker, jag tycker ja. men ja. djupa pooler och... Ja. och, och man, rädd... man bara tänker att Atlanten på vissa ställen är 6000 meter djup. Exakt, mm. alltså djup är obehagligt och att du vet när hon precis i inledningsscenen höll på att liksom flippa runt ja. så att man blev yr för att mm. det filmades så fint mm. eh, när man ser varje gång hon vänder sig mot det ja. stora rymddunklet ja. det är genuint obehagligt oavsett, oavsett vad hennes berättelse handlar om jag kanske är positivt inställd i det här för det finns ett futurama avsnitt som handlar om precis samma grej när bänder flyger iväg ute i rymden eh, och sen ser är det en koloni med små människor som så här, utvecklas på hans mage och han du vet snacka med dem och det, det händer trevliga saker. Jag, jag fattar att i verkligheten skulle det vara riktigt likadant. Nej. Men fast jag kan säga jag har också väldigt positiva associationer till liksom Dead Space. Mm. Um, men, men, men för att på grund av Dr. Who. som jag uh, tror uh. jag. jag, jag älskar Dr. Who. Och typ, till exempel den berättelsen i typ säsong... Det finns, en, det finns ett avsnitt i säsong två, tre, tror jag. Två är det. Uh, där, uh, där det handlar om de här de här, rymd, de här kolonierna av, uh, av rymdsjälar eller varelser som liksom, de färdas. Det är hela, hela liksom små, små liksom... Uh, miljontals små själar mm. som färdas genom rymden för att nå sin hemplanet. Det. Och det är små barn som leker med varandras liksom det. Mental... Den bilden är mm. så otroligt vacker. Det är liksom... Rymden är inte läskig, rymden är mysig. Mm. Men just men just här, för att det var så verkligt För att det är så uh. otroligt realistiskt När man slår sig av, verkligheten av att I rymden, finns, det finns Det är den mest ovänliga miljön För mänskligt liv mm. och, And if you're there, you're fucked uh. <laughs> Och Särskilt när du inte åker Och istället för att liksom flyga mot jorden När du håller på och flyger fritt Så, uh. så flyger du mot liksom intet Det är obehagligt uh. It's scary shit Men um, Vad tyckte du om filmen i helhet då? Skulle du rekommendera andra att titta på den? Ja, definitivt det är, mm. ja, självklart. Det... Men är det ett krav att man ska se den på bio? Faktiskt mm. eh, Jag brukar sällan säga det med, med filmer eh, tre, Det kan vi prata om 3D på den här eh, Funkar avspråget Ja, verkligen, flawless, alltså, verkligen helt felfri eh, Jag, jag föredrar ju helst inte 3D Um, för att det har en tendens att särskilt när det inte är filmat i 3D när det är på, i, gjort i 3D i postproduktionen. Så, men det blir bara löligt. Alldel är underlandet i 3D-pallat. Det är helt. <laughs> så det är, men i den här varan, men det var för att de inte, till skillnad från väldigt många andra um, uh, filmer. Så är, du är inte, du, det är inte det 3D-djupet hela tiden. Nej. Det är bara används som en för mm. att ge lite mer. Ja. Cri alltså crispiness, lite mer nyans till scenerna. Och ibland, du vet till exempel när de var i den här noll Gravitationsgrejen inuti de här skeppen och att ja. man ser en vattendroppe ja. flyga direkt mot din ögon. Det är otroligt häftigt. Mm. Och det är ju liksom, det är ju verkligen så här Disney World mm. 3D. Mm. Och då, då uppskattar man det. Då förstår man värdet av 3D. Mm. Um, och så jag, jag skulle definitivt säga att med tanke på hur bombastiskt den är och de här stora vyerna av jorden och, och hela, hela, ja, hela mm. rymdgrejen liksom. Det är... och bara vad som händer när de träffas av The Space Debris och bara snurra runt ja. samtidigt då. Det är väldigt coolt. Det med såna här rymdvindar liksom. Exakt. Det behöver ses på så många tum som möjligt. Ja, alltså det är 32-tums-tv. Don't do it. <laughs> hitta, en, hitta en vän med en källare. Eller om du har den på en 32-tums-tv. Sitt jävligt nära. <laughs> ja, det var väldigt som mamma sa att man inte får göra den man var liten. Mm. Man får fyrkantiga ögonen Eller vad <laughs> det men jag blev väldigt sugen på att kolla in dokumentärer och bilder på alla rymdstationerna som finns. För det är helt... Alltså jag undrar verkligen hur de har gjort det här. För att det, som är, det enda som måste vara filmat på riktigt är ju... Deras ansikten. Deras ansikten och interiöra miljöer, till viss del. Mm. Sen ser ju resten CGI. Ja. Alltså hur, hur såg inspelningsstudion alltså ut? Är det bara de i to, två spacesuits? Eller? Jag fattar de, inte. Jag vet ju till exempel att... Um... Uh, Alfonso Cuaron tvingade ju både, både uh, Sandra Bullock och George Clooney att att, uh, åka i sådana här Zero Gravity machines ah. tills de spydde ah. liksom, uh, flera gånger. Mm. Alltså för att de skulle förstå exakt hur jobbigt det är och mm. vara där. Så att de skulle kunna simulera den, den grejen. Och det, det, det, det, that's good directing tycker mm. jag. Um, men det, det, det här är någonting för extra materialet på, på, på mm. Blu-ray-boxen helt enkelt mm. tror jag. Det är väldigt spännande. Men om du ska ge ett betyg. Sissa hade vi en skala från 1 till 10. Mm. Och vi skulle inte ha decimaler för jag använde decimaler ändå. <laughs> <laughs> uh, ja skulle ge Gravity um, en sjua. Mm. Um, minus, egentligen, de enda minuspoängen är ju på grund av den, lit, på, på grund av den orealistiska liksom, beteendekurvan för mm. Ryan Stone eh, och för de lite osköna könsstereotyperna. Mm. Men den var så himla snygg och otroligt spännande att titta på. Mm. Så den är fortfarande värd ganska hög betyg. Ja. Men jag skulle också sätta en sjua. Jag tror att det som skulle dra ner det här lite är att det här för mig inte är en film man titta på flera gånger alltså nu när jag har sett den en gång skulle jag kanske vilja titta om på den för att titta närmare på specialeffekterna men det är inget i storyn i sig som jag skulle behöva jag, se om på jag tror det här är definitivt en sån där film man vill kolla på med kommentarspår ja. För, ja. Att, för att det, det finns så mycket jag kan tänka mig att det finns så himla mycket att hämta särskilt om det är typ någon, med någon som jobbar med klippning ja. eller med ja, tekniska med, med effekter och sådär ja, då är det säkert asroligt att titta mm. på en gång till men, ja, alltså, men det, det är som, jag tror det är så med alla filmer som, som anspelar väldigt mycket på effekt ja, ja, eh, men Det och effekter, Att det blir med suspense och Så, där, så att det blir lite ovärt en andra gång För det är inte mm. samma upplevelse Så Gravity rekommenderas definitivt Ser yes. den på bio innan den slutar visas Och i 3D Precis Och nu Till Thor <laughs> Ja, äh, Thor äh, Vi kanske ska börja med som vi gjorde sist. Um, förväntningar versus vad vi har för i, i liksom erfarenheter av det tidigare, kanske. Mm. Här har vi ju en förlag att referera till. Mm. Thor 1! Mm. Som inte har någon annan text till sig. Thor 1 och hela Avengers-världen. Ja, det också. Precis. Um, det är ju för er som kanske inte är li lika insatta i uh, Marvel-filmerna så uh, är uh, Thor ingår i den här uh, eran av, av filmer uh, som sedan kulminerade i Avengers där alla de här då Thor och Iron Man och Hulken Captain, och Captain America. America och några side uh, heroes som Black Widow och Hawkeye mm. uh, samlas ihop och slås mot onskan mm Eh, som sig bör. Eh, Och Vår tidigare erfarenhet av Thor var ju då från både ja, Från den ursprungsfilmen och Avengers, som vi sa tidigare. Mm. Men, men gemensamt kan vi väl säga att så, vi tyckte att Avengers var en bra film. Det är en genuint bra film. genuint bra film. Eh, underhållande, bra action, bra. Film. Lag, och, lag och mycket substans, inte knäppa känsliga mm. mm. i så stor utsträckning. Um, och det vill vi ju tillskriva till Joss Whedon Precis Till hu huvud, huvudsakligen tror jag För att mm. de har ju den, Avengers hade ju exakt samma förutsättningar förut alltså, Men tack för lite, lite större budget så hade den exakt samma förutsättningar Som alla de andra um, Nyare Marvel filmerna som Captain America Och Thor mm. och Iron Man filmerna mm. um, Men det är ju sausage fest I aj. alla andra filmerna Gud ja vilket jävla korvkalas <laughs> um, Men det menar vi att det är lite Överrepresentation av män Ja Um, om ni inte snappade upp det. Mycket, mycket, mycket om ni. <laughs> jag vill ännu mer klargöring. Um, men, men Thor 1 regisserad av Kenneth Branna. Oh, ja. Jag hade förhoppningar. Jag tyckte det lät jättekonstigt när jag hörde att han hade regisserat den. Men jag hade lite förhoppningar på Thor 1. Jag peppade Thor 1 i ett och ett halvt år. Mm. När jag först fick höra, vad var det, 2009? Mm. Att att det skulle göra det skulle komma en film med alltså en film om Thor och då och i förhållande till Loki och Oden, och Odin och, och, och, och, och nu säger de på engelska ehm mm. um, som är regisserad av The Master av Shakespeareanska Fadersson-draman alltså jag hade jättehöga förväntningar mm. det, det finns inget annat att ha särskilt med tanke på att det är i kombination med den här, så här plastiga eh, liksom glansiga liksom, eh, Marvel-världen det kände mm. jag bara som det var, en, mm. det var ett drömskt recept och du vet, till och med så, här, du vet, jag tjatade om den här filmen för mm. folk så här, mm. till och med människor som aldrig ens skulle kunna förstå sig på en superhjältfilm mm. Men resultatet var, kast! <laughs> gud, alltså jag, det är, oh, gud, jag gick och såg den på bio ensam. <laughs> uh, mitt på dagen, någon sunkig, i Stockholms eftermiddag. Um, och jag, alltså jag, jag gick ju därifrån nu. Jag, jag, var ju, jag var ju nästan du i tårar du krapade hela vägen ja, ja. <laughs> why, why mm. och, och jag var verkligen jag var så vansinnigt besviken men det var, det var ju det att man hade, man hade ju lagt på det var en formel man tänkte skulle funka men, men det, var, det är en ganska platt film det är en ganska alltså det är, ganska, alltså, det är inte så speciell film Nej. de har inte, de har inte skrivit, skrivit till bra manus det är, en, det är snyggt, det är en fever dream of knark. Det är en mindless action. Ja, Det är. Ah. precis. Som är väldigt, väldigt snygg. Mm. Men, men det är inte så mycket mer än så. Kan det vara också lite så att vi, vi här i Sverige och i Norden tycker att det är lite töntigt med hela Thor-mytologin. Mytologi. My, för att så här, du vet, det är kille som svingar på en hammare... Eller, vi tycker att det är töntigt för att vi, vi har vuxit upp i skolor med, där har Matt faktiskt tagit upp no, alltså, eh, alltså, den här typen av... Asatro. Asatro, liksom. Ja. Vi vet ju hur berättelsen egentligen går till och den är ju inte alls lik eh, Marvel universumet eh, Men vi... vi eh... Det, det Fast det, det, generellt med Memorial så är det problemet att de flesta av de här serierna ritades av människor som inte riktigt gav sig hän. Källkritik var inte en stor Nej. grej när de här Nej. serierna gjordes, och det är ju lite halva grejen, Det är lite klatschigt det är lite campy liksom, mm. på det sättet. Um, så den typen av källkritik kan man kanske inte riktigt hålla på med. Mm. Um, men det blir ju, det blir ju alltså, Du ja. Tors Hammare och Loke Och Mjolnir. Mjölnir Mjölnir. Mjölnir. Mjölnir. Mjölnir. Mjölnir. Mjölnir. Mjölnir. Mjölnir Från då första filmen <laughs> <Ja. laughs> Okej okay, men, men, men då, har vi, då har vi pratat lite om första filmen Så våra förväntningar på film nummer två Var inte alls särskilt höga Nej mina var lite Okej okay, mina var inte så höga men det var lite lite högre För att jag ser det som att Marvel-filmerna gjordes i sitt eget lilla vakuum. Det var x men filmerna och framåt. De, mm. de här filmerna gjordes i sitt lilla plastiga mm. eh, vakuum där liksom Spider-Man-filmerna var någon slags kulmination. Mm. Um, och, um, och då har man ju jämfört sig. Man har inte jämfört sig med bra filmer. Alltså de norm vanliga, normala bra filmer, utan man har jämfört sig med varandra. Och då har det liksom inte utvecklats så mycket. Då har det fortsatt mm. bli. För Captain America var också lite platt. Lite? Uh, Ah, ja, men Du ogillar Captain America än vad jag gör Men Captain America är ju bättre än Thor Helt klart uh, <laughs> Ska vi bråka nu? Mm, ja det är möjligt att vi ska bråka nu Men, uh, men hur, det, jag, ja. jag känner det att den, den, den är, liksom, de, de har ju existerat Mer eller mindre på varandra På ett litet plats sätt ja. um, Och Sen har ju, men sen kom ju Avengers. Och Avengers var förändrade ah. allt. För att Avengers var för ljusa, plastiga superhjältefilmer mm. Vad Dark Knight var för att mörka. Äh. Att det är bara ett game changer. Liksom. Äh. Och då tänkte jag att men okej, nu, har, nu har Avengers kommit. Nu gör man filmerna efter Avengers-standarden. Mm. Inte efter den som fanns in, innan. Mm. Uh, för jag tyckte till exempel att Iron Man 3 mm. följde i spår med det. För det var fortfarande mm. troget... Um, då ettan och två av uh, Iron Man-filmerna Man men fort, var fortfarande var bättre, den var mm. djupare den mm. gick... Ribban var höjd exakt mm. men uh, så so, so Thor, förväntningen var lite högre ja. vanligt mm. um, men, uh... men får jag fråga dig så här är, är Thor en uh, protagonist du hejar på? bryr du dig om Thor? nej det kan man dela problem med. <laughs> jo, det kan det vara. Eller okej, man hejar ju på Thor eh, för att han har blivit ödmjuk. Det gör man ju. För att man ogillade ju Thor i första filmen. Ja, han var lite av en dick. Ja, ja, absolut. Eh, och han, och till och med i Avengers var han lite här. I do not approve! <laughs> <Såhär>. <laughs> ja, men så. Och du vet, såhär, jag drog iväg Loki och bara I win! Såhär, ja Verkligen, en, en, jag tror att en del av det här är ju att så här. Eh, du och jag hejar ju mycket mer på Tom Hiddleston än vad vi gör på Chris Hemsworth det, det ska inte förnekas men, men Thor som karaktär är inte särskilt älskvärd Nej. alltså man, man hejar inte på honom det är såhär, ah, jag bryr mig inte vad som händer i hans kärleksliv, i hans familjeliv det är, ah. Thor är jag, jag tycker Thor kan vara lite som um, uh, som, som Marvel-världens uh, stålmannen uh, han är Platt. Uh, han är lite av en Mary Stu. Mm. Uh, alltså, han är, en, han, är, uh, han är bara bra. Alltså, mm. när, han väl, när han väl blir snäll. Mm. Så blir han, det är ingenting fel på honom. Mm. Liksom. Um, och han är allsmäktig. Det finns i princip ingenting som kan döda honom. Mm. Um, och han är superstark och han kan slå mm. klå alla the bad guys. Han har väldigt få svagheter. Det är liksom, det är bara, och du vet att han, han är kär i en tjej men det är liksom, komplikationerna mm. är inte så komplicerade. Mm. Liksom. I mean, det, finns ingen, det finns ingen nyans av honom som, som känns. Som som känns liksom relaterbar. Nej, han är lite för stolt och a oh. bit too pompous. Ja, han, han är som sagt han är så klassisk så här, typ honorable knight typen ja. liksom. eh, som Game of Thrones har lärt oss är den minst sympatiska människan <laughs> i första boken. <laughs> Men, men okej, okay. så vi har kommit fram till att vi tycker inte om Thor så jättemycket. Vad säger du om hans kärleksintresse då? Yeah. Jane Foster spelad av Natalie Portman. Okej, okay. det, det här är någonting som jag har gått runt och stört mig på intensivt i, i två år. Och när jag såg film, när vi såg filmen idag så kände jag att herregud the fire is still burning. Hur i he Marvel kä kära Marvel, hur i helvete kan man lyckas göra en rollfigur så ointressant och osympatisk gång på gång? Alltså ni har en fantastisk skådespelerska. Ni har Natalie Motherfucking Portman. Mm. Oscarsvinnare. Mm. She is amazing. Mm. Ni har henne, och så ger ni henne den dummaste, plattaste, mest Alltså meningslösa rollfigurer Någonsin, det är ju, det, hon är inte ens en Mary Sue, för hon är, inte, hon är inte tillräckligt Smart eller sympatisk för att vara det Hon, hon har ingen motivation, nej. nej Det finns ingenting som, som, som rättfärdigar hennes existens i, i, I en berättelse uh, För att hon är Hon, hon liksom, jag menar, hon är, hon är Intelligent, hon är liksom school smart Det är mm. det enda liksom behållningen Med henne, hon är driven och hon gillar rymden liksom. mm. uh, Och jag, jag, jag vet inte, jag bara, jag förstår inte, och du vet till och med stylingen av henne, till och med hur de gör hennes kostym och hennes smink, och hennes hur de... hår hon ja. ser konstigt, hon har ju en peruk och hon har, de har ju plockat hennes ögonbryn konstigt men det, det, finns inget, det finns ingenting som rationaliserar varför man för det, varför man skapar en figur som är så här oh, unlikable på varje, på varje front liksom jag, jag kan tänka mig en till karaktär som är väldigt som är the most unliked character ever. Och det är Lori i Walking Dead. Och hon har beskrivit som in a show full of zombies, she's the most unliked character ever. <laughs> men, men ja, lite annat ämne. Men det är ju. Jag, jag, jag bara tycker, hur, hur lyckas man med det här? Hur, hur lyckas man med en sån dyr film där alla andra där alla mm. andra roll, rollfigurer är lagom, lagom välskrivna liksom inte, inte fasansfullt skrivna liksom. Snyggt kostym, mm. snyggt smink, allting är ganska fräscht och ganska väl gjort mm. det finns mycket budget mm. och så bara Jane Foster bara, Bleh. Men för förra filmen är det ändå så där de träffas och hon lär känna honom och då blir det det är en knutta av spänning mellan dem. För då får lära känna varandra. Ja, fast den spänningen dör ju i in the face av att de två skådisarna har ingen kemi att tala om. Nej, för det märks att hon inte tycker om sitt jobb när hon gör de här filmerna. No. Och det, är, det, alltså det, det, är, det är ju Kristen Stewart och Robert Pattinson klass på deras kemi. Det är så såhär... <laughs> alltså, du, du, ena parten vill inte vara här för de tycker att hon är för bra för det. Ah. Och liksom det är bara... Nej, men ingen... Alltså, <laughs> men det är väldigt mycket ljud med här. Väldigt mycket yeah, yeah, uh, Så jag ber om ursäkt. Men jag tänkte så här: Okej, okay, så i förra filmen så träffar hon Thor. I den här filmen så har det gått två år mm. sedan Thor 1. Hon har varit i livsfara under The Avengers. Mm. Så hon fick vi då veta flyttades till Norge till Tromsø. Till Tromsö för det är säkert uppenbarligen fast den är Tesseract och lava i Norge nevermind <laughs> um, men nu är de i London mm. där hon bor hos sin mamma exakt hennes, hennes labb ligger hemma hos sin mamma um, sen befinner de sig i en lägenhet som jag misstänker inte tillhör hennes mamma Nej, det är jättekonstigt. Och med sig har hon Darcy, hennes praktikant. Som i första filmen benämns som att hon bara är där för att hon, har, hon vill. Typ, hon ska få, få extra poäng. Hon ska få lite extra poäng fast hon inte ens läser plug i det ämnet liksom. Så hon är fortfarande astrofysiker som jobbar i London. Och Eric Selvig spelade Stellan karskår. Det är också i Storbritannien av något jättekonstigt skäl. Så att säga, det passar med ju plotthål runt hela hennes existens mm. i det här landet överhuvudtaget. Det, det kanske, jag vet inte, jag, vet inte det, jag tycker det är väldigt fascinerande för det känns ju på något sätt att de har, de har skrivit manuset Candy kind of good, lite, lite, lite, lite över, över, liksom i allmänhet. Men så fort de kommer till Jane Foster, bara eh, äh, skitigt, vem bryr sig? Typ. Men fast det är skäl till att den här filmen utspelades i Storbritannien överhuvudtaget? Alltså, förutom att de kanske ville ha the scenery, alltså det kanske är att de har spelat in de har ju spelat in i New York och de har spelat in i, i New, Mexico. New Mexico och de har spelat in i LA um, och att det var bara var dags för en annan ja. metropolstörsta ja ja jag tyckte bara var. jag tänker det, sig, det påminner mig ju lite om uh, den här nya tv-serien som Joss Whedon har gjort på mm. samma ämne uh, uh, Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. Mm. Uh, där varje avsnitt utspelar sig i en ny stad där de Aha. faktiskt har åkt till den staden det. och filmat och du vet, verkligen tagit in hela miljön och allting, Och allting. det känns väldigt väldigt genuint. Uh, till exempel Stockholm mm. där de har liksom filmat i tunnelbanan och på Sägerstorget mm. och allting är väldigt, väldigt fresh. Liksom. Mm. Uh, det känns ju kanske lite så att de helt enkelt vill ta en ny stad för varje film. Vi får se vad som händer i de kommande filmerna Precis. i Marvel universumet. Okej, okay. vad säger de om Tom Hiddleston? A Loki Åh det är loud Att säga att jag till väldigt stor del Vill se den här filmen på grund av honom Är ju, är ju ingen, ingen större överdrift um, jag, jag, vi, kanske, jag kanske ska, eller vi kanske ska Börja med så här, A defense av detta, detta, detta Fandom Av vi eh, jag då... <laughs> nu ska jag Du ska inte prata. Nu ska jag dig. inte dra in dig i det här röran. Du, du är kanske på 50% procent av vad jag, vad jag är med om med. Jag, jag, jag är en, en, en stor uppskattare av skådespelaren Tom, H Tom Hiddleston um, mycket till stor del uh, mycket, mycket stor del på grund av hans utseende, men även uh, han är en bra skådespelare. Ja. Han, han, han är väldigt spännande liksom. Uh, in many ways. <laughs> mm. Så det är liksom men det är, är ju det här är ju ett här det här, är, det här är tonårsförälskelse ja. äh, i klass med hur mycket jag gillar, Nick Carter när jag gick i, när jag gick i trean. Liksom. Um, så när, vi, när, när Thor 2 skulle komma så har jag liksom bara lite, ho, ho, Loki! Men, men det, det alltså själva fangirl-effekten som du, du lider av och pratar om är väl också skäl till att Loki har tagits tillbaka in i historierna. För Thor ett slutar i med att han typ tar livet av sig. Ja. Men sen så kom man tillbaka som skurken i The Avengers. Precis. Här är han halv skurk. Mm. Han är nyanserad, kind of bad guy. Ja, ah, jag förstod lite mer kring hans motivation i den här filmen. Mm. Men för han, han man verkar inte kunna släppa honom. Och, och den här filmen slutade ju även igen med att man verkar inte riktigt kunna släppa honom igen. Nej, men, men. Det, det, är ju, det, det kom ju ut några pressmeddelande för några månader sedan. Nej men det var mer än några Det var ett halvår sedan ungefär där, de, där, där Marvel sa, sa att de, de har filmat de har gått in i studion igen och filmat var det, 32 minuter extra material med Loki oj, oj, oj. på grund av the immense response from the social communities 32 extra minuter i anslutning till den här filmen ja men det, det, jag tror det, det, handlar i studio, det handlar om inspelad tid väldigt alltså, ja. mycket har de klippt bort och ja. jag tror att det handlar om att den kompakta tiden av scenen som de in. Så det är extra material till DVD-släpp? och ja, diverse. Jag tror det ah, okay. är så här snuttar. Alltså det, mm. Du vet, de här snuttarna när de filmar honom mm. när man ser honom. Det är helt enkelt så att han får mer mm. jag, Och jag tror, jag tror de fattar att det är ju i en direct correlation mm. till hur mycket, hur mycket pengar små tjejer kommer att lägga på den här filmen är, hur ah. mycket de kommer att få se Loki. Absolut. Eh, för att Loki är cool och het. Mm. Men majoriteten av filmen så sitter han inspärrad i en cell. Ja, i en liten... Och är lite broody. Ja, lite ja väldigt snygg dock. Han går, han går runt <laughs> där i sin väldigt, väldigt stiliga uniform. Men det, jag, jag har insett det att Loki är ju mycket, mycket snyggare stilla stående än han slåss. För när han slåss ser man ju honom inte. Uh... Men... Um, um, kan det, en, en grej som jag tänker på är, när jag har sett både Thor och Captain America och The Avengers är att det är väldigt mycket killar som tar av sig tröjorna i de här filmerna. Yep. Och aldrig Loki! Och aldrig Loki. Men han, han är ju den intellektuella typen som inte är biffig. Men vi har fått se Captain America och Thor... Får vi se utan kläder på överkroppen? Och jag vet inte, jag är inte lagd åt det hållet men jag tycker att han ser missbildad ut. Han har tränat för mycket. Chris Hemsworth. <laughs> Okej, nej, men Chris Hemsworth är inte. Han, han kan ju liksom inte hålla armarna till sidorna <laughs> på kroppen. Okej, men, men han är ju inte onaturlig. Den som är onaturlig, det var ju Tom Hardy i, i, I Batman, Batman ja. i Batman, Dark Knight mm. Returns. Eller nej. Dark Knight Rises, förlåt um, Ja, den sista Ja sista. <laughs> Nej, jag jag, jag tänker på Batman Returns, förlåt <laughs> Nej, men jag, jag tycker Chris Hemsworth Bara ser weird ut Nej men det är för att han är så, han är så stor På alla fronter, han är en stor kille Det är därför det ser så otroligt onaturligt ut oh. För att that guy, is, he's a huge guy Uh -huh. um, och det, jag tror att hade han varit, varit haft en lite mindre, hade varit lite mindre bred uh, och, och lång, mm. så hade det nog inte sett lika sådan uh, ut. <laughs> Men så du skulle vilja se Loki i bara överkropp. Jag skulle tro att det skulle gå att skriva in på ett naturligt sätt i nästa Thor men, eller alltså, Avengers film? De skulle stil? ju lätt ha kunnat göra det här i den scenen där han, du vet, där han, där man ser honom lite så här vanvårdad och med frissigt hår, där han har rivit sönder ja. sitt rum för att han är så upprörd för att hans mamma är för död. samtidigt skulle han ha slitit av sig tröjan då Ja, ja, men, ja här, han har svett, svettat så äcklig och han har slagit så han är lite ja. blodig det är ju mer logiskt än att man får se, än att man får se ähm, äh, Thor topless i början att det händerna. Ja. Ja, men vad skulle det? Ah, okay. Ja okej, jag vet inte. Alltså att vi får se att Thor topless konstatera att han är väldigt muskulös Precis. så det går ihop hans karaktär. Han är så glansig så det säger glansig. Baby oil. Uh. Okej. Okay. Men jo, jag håller med. Alltså, jag tror inte jag är på samma fangirl-nivå som, eh, mm. som du är när det gäller Tom Hiddleston. Jag, jag, jag tycker att han fungerar jättebra som Loki. Um, jag bara kommer ihåg den här scenen i Thor 1 när han får reda på att han är adopterad mm. och hur Arjan blir på Odin... Eller Anthony Hopkins. Det är liksom det är känslor i registret som han visar upp inom loppet av tre sekunder. Det är ju helt absurt. Ja, det finns, det finns en jättefin GIF-serie. <laughs> för att jag vet det här, för att jag ja i alla fall. Tumblr. Eh, Tumblr. Och det är en jättefin gif-serie Där man får se När han börstar ansiktsuttrycket Andra ansiktsuttrycket, mm. tredje ansiktsuttrycket ja. Och det är, det, är väldigt, väldigt det är väldigt tydligt Att han är, en, han är på många sätt En mycket bättre skådespelare än många andra ja. ofta, Och han, han verkar ha kul ja, På ett sätt som De andra inte riktigt verkar ha Ja, å andra sidan Jag kan också säga så här: jag tycker Lokis repliker, om det är hans fel Om det är Tom Hedelsens fel, fel Känns extremt styltade ibland Um, ja. det, det gör ju Thoris också Men mycket, mycket mer uh, Men det kan, ju vara, det kan ju vara den kontrasten att, att Tom Hiddleston är en väldigt bra skådis Och han får de här lite så här, formella, stiltiga rollerna Som inte riktigt går att spela Om du, spela om du vill spelar naturligt ja, ja. Medan alltså Thor, alltså Chris Hemsworth Han är mm. australienser och lägger på den här brittiska Dialekten man mm. ska prata lite -toydy. Ja. Ja. Um, Och då, bli, då blir det ju natur, Då känns det väldigt naturligt Att mm. han pratar så här, I do not desire this Nej <laughs> <laughs> Jag måste kommer från tappen Oswald. okej, okay, right <reag activist> <skratt> uh, det är en, ja, <skratt> Så det, är liksom, det kan ju helt enkelt vara Det kan ju helt enkelt bero på det Att det, det, han är lite för bra skådespelare För sina repliker uh, Vill jag hoppas, för att jag är en Loki-fan ja, Alltså det är klart att uh, en, en skurk i Marvel-universumet, det är inte en Jätte djup roll, det är det inte Så att han gör väl det bästa han har Med det materialet han har um, Väldigt stilig, väldigt duktig skådis. I mm. like him as Loki. Jag tycker om det faktum att han tas tillbaka hela tiden. Mm. Det ska bli intressant att se vad som händer med honom i de kommande filmerna. Ja. För du, Den biten tror jag inte, tycker jag inte vi ska spoila så mycket. För, så mycket. Men sista, eh, sista sekunden i filmen är ju en, en plot twist som har med Loki att göra. Mm. Som är väldigt, väldigt, väldigt snygg. Mm. Eh, och det är verkligen ett så här skrikande på att säga Ja, vi lämnar utrymme för att vi ska ta tillbaka ah. <laughs> Lite så här. Det behöver ske lite avtalsförhandlingar och löneförhandlingar mellan skådis och filmbolag innan man signar på för, för fler roller. Exakt. Eh, vad säger du om birollerna? Eh, ja, alltså birollerna tror jag går hand i hand med det. Den här filmen kändes ju som... Apropå det här med att man har man har med markör, alltså man, man kan jämföra sig själv med, med Avengers. Det känns som att de hade rent formelmässigt tagit till sig en Avengers grej. Ja, men vi har så här quippy lines och ja. det är så här mycket mycket, så här, mycket comic relief mm. och, och ähm, många du skådespelare som, som gör coola saker och mm. liksom, sådana grejer. Men problematiken är att manuset är inte tillräckligt bra För det Den är inte tillräckligt smart Den är inte tillräckligt välskrivna för att det ska äh. bli så Så det blir allting faller lite på det Det känns väldigt styltigt Som jag nämnde tidigare Och det blir helt ologiskt när man tänker efter En sak vi pratade om, eller som jag tog upp Precis när vi kom ut i biografen är Stellan Skarskords roll, Erik Selwig han, han har blivit Psykotiskt sjuk och springer runt naken kring Stonehenge med motiveringen att alltså han har blivit knäpp och han äter massor med mediciner för att han haft en gud i huvudet. Det vill säga Loki mind-reapade honom. Och nu mår han jättedåligt och inspärrad på sjukhus. Och jag, min reaktion var bara så här: är det ingen från Child som kan hjälpa honom? Mm. För att han mår ju uppenbarligen dåligt och det ska vara så ett stort skämt i den här filmen. Men så här. Alltså, och jag tycker Stella gör jättebra. Ja, det här är säkert inte heller Stellans favoritfilmer, utan han inser att han kommer ut till en stor publik. Han får säkert bra betalt för det och det är så här haha, kul. Mm. Men men bara ett karaktärsmässigt tänkte... Erik Selvig. Men, det, men det, det, alltså det blir ju ett sånt hål av det för att man gör man skapar ett element av comic relief, <haha> galen svensk kille ja. med medelåldern som går ut naken, det är ja. roligt liksom. Ja. Men man gör det av på ett väldigt, väldigt på, till och med för Marvel Universe på ett ganska onaturligt mm. sätt, komiskt sätt att alltså, säga mm. <haha> he's crazy. Typ uh, ja fast det vill säga hans hans liv är fucked up liksom, för evigt mm. uh, men det här, det här använder vi bara som en sån här -liv som inte vi, vi tillför inget allvar till det nej. överhuvudtaget nej men jättekonstigt nej. och sen så, så andra bykaraktär som finns uh, Rene Russo som spelar Frigga alltså uh, mamma uh, fru till Odin och mamma till, uh, till Thor och Loki man får uh, höra mer av henne mm. det är mycket mer karaktär, ja. hon slåss till och med än ja. uh, then they killed her off och det är, det är så intressant det där för, att, för att jag, jag kollade på jag kollade på allt extra material till, till Thor um, och i extramaterialet så är det ju med några deleted scenes där hon typ pratar med Thor, ah. med Thor och där hon typ till rätta visar honom och sen mm. pratar med Odin och bara tar tillbaka honom och ja. bla bla bla ja. väldigt mycket så här scener scenen där man får se henne som människa mm. och hade de varit med i första filmen så hade det ju hade, hade det varit helt logiskt hur mm. de framställs i den här filmen ja. Um, men de, de, de liksom tar fram henne Som en sån här givmild så Klassisk sån här mamma ja. du vet, Hon har moderkänslor för Loki Tar hand om uh -huh. honom och älskar honom Och du vet försöker övertyga Odin Och inte vara så hård mm. typ. um, Och sen bara, oh så slås hon lite coolt Och precis när hon når Någon slags riktig Rollfigurstatus så bara Knifer in the belly Ja, och, och hela den här begravningsscenen som följer är ju så tråkig. För man har ju ingen emotionell investering i hennes karaktär. Exakt, för att man har inte hunnit fatta varför det är en förlust att hon är borta. Nej, och det är, det är verkligen så här krokodiltårar som fälls. Ja. Den scenen var i och för sig väldigt, väldigt snygg. Oh. Jo, jo, väldigt, väldigt snygg. Oh. Det, var, du vet, hon, det är så klassisk vikingabegravning ja. att hon läggs ut... Typ, i en båt och så skjuter de och så precis som hon så här, åker åker för stupet, där vattenfallstupet ja. där, där liksom äh, as, tar slut äh, då liksom åker hennes själ upp in i stjärnorna typ Like glitter, like sparkly glitter Precis uh. Uh, Väldigt snyggt men man fattade inte Riktigt grejen det känns mer, För mig känns det mer som att nu har de dödat Av henne för kommande film Så slipper de hålla på och tjafsa med henne men det, det, är såhär, det, är klass, det är en rolig grej Att göra med Men det är lite som den kill off black guy Grejen mm. i övrig film och till uh att det är, så här, ah, men det, är ett, det är ett skönt sätt att få med the black guy, men sen inte behöva bother med alla de, mm. liksom, de komplikationer som uppstår av att skriva en skriva en, en, en, roll, alltså en, en rollfigursbeskrivning för en, för en mer komplicerad rollfigur. Ja. Um, det är samma sak med kvinnor tror jag. Alltså, ah, ja, med medelålders kvinnor. Exakt, för att man kan inte, man kan inte framhäva deras sexapil, för det funkar ju inte mm. och det kan ju inte vara någon så här love interest. Mm. Och liksom, de måste ju skriva en riktig rollfigur. De, de kan inte bara rely on på på vanliga liksom, flosklyk. Oh, nu blev jag lite arg här. <laughs> ja, nej, men jag håller med. Det, det känns eh, väldigt tråkigt. Billigt främst. Billigt knep. Och eh, Darcy... Vad tyckte du om Darcy då? alltså eh, Jane Fosters eh, praktikant som är med sen första filmen. Alltså, Jag jag tyckte, jag brukar ha lite svårt för comic relief-karaktär- men jag tyckte hon var rätt så rolig i Thor 1. Med hela, what's mjö me, me? Eh, Alltså, Hon funkar och jag har inte sett så mycket annat med henne- men jag tycker, jag tycker hon är kul. Den här filmen däremot så blir det lite konstig subplot- med att hon har en intern- som hon har någon typ av romans med. Som, så här är det stora hela Romance, Och romansen grundar sig att han räddade hennes liv. Och det är det enda sättet för kvinnor att kunna bli kåta på nördiga män. Uh, ja så. men så här, jätte, <laughs> var, varför det Och det är roliga var att han var inte nördig. Han var bara lite tafatt men jättebiffig och jättesnygg. Ja men det är en jättekonstig filler-tid som de hade kunnat lägga på Natalie Portmans karaktär istället för att exact. lägga på det här. Uh, det hade inte varit särskilt konstigt om om Darcy inte var med i filmen överhuvudtaget. För hon var bara en praktikant. Exakt. Men, eller hon skulle ju kunna vara med eh, i samma roll som hon hade tidigare. Alltså en person som, alltså, som bollar alla Jeans Ja. Alltså när Jean behöver prata om hur mm. hon känner. När det behöver verbaliseras hur Jane mår mm. Så kan man använda henne som liksom bollplank ja. det, det, för, det, för det funkar ju För då, då, då är hon ju med Och hon, hon kan få en personlighet Men hon, hon tar inte upp onöd tid Nej men, men, vad, nej men vad är det för karaktär? Vad är det för intern som följer med från New Mexico till London i två motherfucking jävla år? Det är don't make any sense. Alltså, jag vill ju tro alltså, om, man, om man ska men det här är ju så här klassisk um, when canon går in i så här, om man skulle typ skriva en fanfiction om det här ja. så kan jag tänka mig att man skulle liksom fylla i det plåthållet med att ah, nej, men när världen i princip gick, och, gick åt helvete eh, efter New Mexico, ja. efter Avengers så höll de sig, de hö, de höll, hon höll sig nära till henne och hon är egentligen rent tekniskt inte hennes intern längre utan de är bara traveling companions. Eller så blev eh. var jätteintresserad av astrofysik, bytte huvudämne ska nu liksom doktorera i skiten, men nej. Precis. Men, men så det, är liksom, det finns ju olika sätt att förklara men de gjorde ju aldrig något. De bara lät det hänga. Vilket är slarvigt liksom. Mm. Men hon, och jag, hon funkar ändå som en rolig comic relief. Jag mm. hade gärna skalat bort igen hennes. The intern of the intern. Mm. Så att säga. Men jag tycker att det är väldigt roligt att Idris Elba i rollen som Heim, Heimdall, Heimdall, mm. Heimdall. Heimdall uh, får lite mer utrymme. Jag älskar Idris Elba. Mm. Uh, och även, jag kan inte säga hans namn helt och hållet. Men... Uh, jag kan inte säga det överhuvudtaget Okej, okay, men det är fult att du uttalar det fel Adewale Adewale är hans farnam Men det, det, det är en, en uh, Oz-cool Han var med i bland Han var med oss som om Adebisi Och han spelar här uh, sidekicken till skurken uh, Malkit Som vi inte har kommit in på Men Adewale... Uh, uh, riktigt duktig brittisk godis Exakt. men det är ändå härligt på något sätt att det är, alltså om man ska prata så att det är inte bara en token blacka i den nej. Det är två token blacka. Two blacka och de <laughs> båda har mystiska enligt västerlandet afrikanska namn. Ja. så det är liksom Men vad säger om Christopher Eccleston? Ooh, Christopher Eccleston. Uh, yeah, alltså, alltså, vi vi i we like Christopher Eccleston. Uh, men, men det lustiga med honom är ju att han uh, han ville ju typ inte vara doktorn egentligen. Vill han inte det? Nej, men gud, nej. Han, han hade ju knappt sett på Doctor Who när han var liten. Och han tog rollen mest som en seffel grej Men Han var med så, ett år bara. Ja, och han muckade ju med, med manusförfattarna och <gör> producenterna. <Det> Därför slutade han. skulle ju vara med mycket, mycket <gör> länge. Uh, men det är en Doctor Who-side note. Uh, okay. så jag, jag, min bild av honom har ju alltid varit att han är en så otroligt seriös engelsk karaktärsråd. Ja. Han tar sin karriär på ytterst stort allvar. Han mm. gör ingenting onödigt. Um, men varför spelar han då i Thor 2? Exakt, och det var det jag undrade. Och jag funderar på om det kan ha att göra med att han försöker följa i sina... Liksom, men, det är så många av hans uh, kollegor nu. Som, alltså, mm. alltså karaktärskådare samma mm. generation. Mm. Som, nu är, som nu är etablerade inom, inom USA. Ja. Uh, och han var väl kanske trött på BBC. Alltså, mm. För det, det är det mesta han har gjort de senaste åren. Mm. Det är ju engelska produktioner. Ja. Um, så jag kan, jag kan väl tänka mig att det är det. Men det är ju så synd för att... Had, om jag hade varit han så hade jag i alla fall valt en engelsk produktion en amerikansk produktion där min personlighet i alla fall min personlighet som syntes mer. Han gick ju med sig runt i en så här stor latex. Det kändes som att han gick runt i en stor latex direkt och sa lustiga repliker på något hittepåspråk liksom. Jag var lite liksom, stift. Typ. Jag alltså, över det att Malkits karaktär känns så här ogrundad. Han, han vill låta skapa mörkret för han är mörker allvar och han styrde innan ljuset kom. Det är såra det det be... det är väldigt han, är, han spelar ju han spelar platt i en roll som också är platt Det är liksom platt på platt um, ja. Ja. Det, är liksom, det, är en, det är en bad guy som inte har någon motivation För sin bad guyness. Annat än jag vill att det ska vara som det var förr Och jag är ond mm. um, Han ser lite obehaglig ut ja, precis. Fast han har fina fläter i håret <laughs> Det är roligt de att de har så många klipp Där man ser honom bakifrån uh. Att han ser så otroligt inte hotfull ut För att han, har, han har det här vackra flowing vita håret Med de här, vita, de här uh. vackra Alviska flätorna. Uh. liksom och sen med de här maskerna som mörker har så ser de ut som så här bleka telletabis. Ja, telletabis för det, det är det här liksom ett det är ett ansikte men inte så mycket annat runt om. De stora runda ögon. Och de är jätteru ja precis stora runda ögon och maskerna är ganska runda så de ser lite barnsligt. ut. Ja. ja. i alla fall. De är ju lite obehagliga det tycker jag. Men, men, inte, men, det, men det är en så här, det är en väldigt lustig typ av bad guy, för de ser inte tillräckligt hotfulla ut för att kunna vara universally bad och alltså helt, men du vet, inte ens nyanserade ondskefulla on on utan mm. bara ondskefulla och en sak som jag undrar över det, det är lite väl plott men för 5000 år sedan så utplånades hans ras av Bor, Odins pappa Exakt. men han har gömt sig på ett han har varit i Stasis ja. i 5000 år Men var kommer alla andra mörkeralverna ifrån? Ja det undrade jag också För att de var typ de sista av sin ah, Ja för de sa ju det I slutet av the, the, the, the Battle Som mm. var med i början så sa de att Nej men vi uppoffrar alla i ja. vårt folk Bara för att vi fyra ska kunna överleva Och sen så var det en hel armé Ja Men det, det där handlar om ett platå De skulle kunna förklara det lätt genom att de bara visade Att de har så här, klonat folk I, ja. i sitt eget folk Men Alltså allt det här i och sig saker Alla de här plotthouses som vi nämner Kanske förklaras i extra material Det kanske finns några delivit ja, tid som de bara tog bort det, det är inte bra nog om det förklaras nej, nej, i extra Gud, materialet nej, Gud, nej. Men, men det, det, det kan ju ha funnits i manus ursprungligt Men att typ, det var klipptes bort för de bara Nu har inte till och med tid för det här och, och, okay. men, men filmen började med att Kung Bor utplånar Malekiths ras men det här är The Ester som är som The Tesseract fast någonting nytt som är. Jag tycker Ether är så roligt namn för det, det är ju redan någonting Ja. Jag det hatar, det jag inte... hatar The Tesseract är så här, det finns ingenting som vi man blir ja. populärt ja. så här, kopplar till The Tesseract. Um, men, eller eller typ eller hitta på material. Men det är Iridium som är med ja. i Avengers. Ja. Det, man har ingen jämförelsebas där. Men men Ether. Jag... är inte Iridium ett grundämne ja okay, oh, okay. <laughs> men <laughs> men det är som sagt normal people har yeah. inte kompis men, men ether är flytande ondska eller energi, men vi fattar inte hur man kan utnyttja det utan om man bara har det så ja, har man möjlighet att göra farliga saker. Men det är lite som alltså, de, där, de där röda dropparna i första eller, no, the, the Matter, The Red Matter i första Star Trek, nya Star Trek-filmen. Ja, just det. I, eh, men det är explosionskraft i det. Exakt. Ja. Och den, den, den, den kan, den kan, de jobbar ju mycket med darkness. för det, det, det de sa om Ethan är att it can make all matter dark matter. Aha, var det det de sa? Okej, okay, ja. då hänger jag med. Eh, men det är ju väldigt ospecifikt. För vad innebär dark matter i det här fallet? För de kallar ju dem för darkels, Så dark matter kan ju bara göra att betyda att ah, men det blir svart. Ah, <laughs> det går från färg till svart. svart. svart. <laughs> Okej. Okay. Eh, så det kan ju betyda vad som helst. Men de hade ju såna vapen. Eh, the bad guys hade ju de här eh, bomberna som gjorde att saker sugs. Söks upp i sådana här ja Eller som en quantum singularity Det blir till ingenting alltså Det blir som ett litet svart hål Och sen försvinner det bara exakt Så det, det kan ju ha att göra med det Att allting förvandlas till ja, men Bokstavligen till mörk materia Okej Men men så i början av filmen så fick vi veta att okay, Malakits folk besegrades men The Ether som inte går att förstöra gräver man ner i ett hål djupt djupt ner någonstans hemligt där mm. ingen någonsin kommer hit. I den eller. lilla stenglipan som, som förvarar den. Ja. Som Natalie Portman går förbi och ja, never mind. Det är mm. bara jättekonstigt. Och sen slutar det här med att Malakit dör mm. och The Ether... Lämnas uh, hos Benicio del Toro Ja och det här är ju den här extra scenen Som dyker upp i slutet på alla Marvel filmer uh, Det här, här teasern till nästan Ja av och folk, Flagstaff eller vad nu heter Och Sif uh. tar sig till En jätteudda karaktär, det ser ut som någonting ur Verkligen The Hub BBC produktion Det uh. ser cheesy ut ja, men, det, men det är, det är verkligen. Men det, det ser ut som ja, men Ett väldigt Tänk att ta typ en Blade Runner Futuristisk miljö och filmade med en kast BBC-kamera Cheese it down ja. typ, det, det är typ en cheese it up Precis. Det första man får se är typ en tjej som är helt rosa målad Och har det här 60 talshåret Som också är rosa Och är lite så här pinuppig Och har en lite ja. pinuppig klänning på sig Och så tar hon, tar hon dem till, till Benicio del Toro Som, som är så sliskig, vithårig Futuristisk Han påminner lite om um, Vad heter han? Uh, uh, Michael Sheen i, uh, i uh, Tron. Har du sett Tron? Nej, jag har inte det. Uh, Okej, okay, men då, då, då finns det ingen. Då kan du inte du förstå vad jag menar. Nej. Lite så här: uh, David Bowie. Uh, ah. In his white era. Ja, var, ja, men liksom. med spice-uddall, liksom. Precis. Men så det hela slutade med att. Ethern går inte att förstöra Men den går att för, förvara där Och varför vill de ju förvara den där istället för I The, the Weapons uh, Treasury är för att Ja men vi har redan två vi har redan en magisk kub Vi vill inte ha flera på ett och samma ställe Vilket känns som den sämsta ursäkten Någonsin att ge Magical box of power Till en tjej i Benicio Del Toro typ Ja men jä, verkligen jättekonstigt Alltså det, det kan ju förklaras jag vill, jag vill ju ge dem the benefit of the doubt Och jag misstänker att den här, den här jättekitschiga scenen kommer tillhöra Guardians of the Galaxy. För ja. Guardians of the Galaxy är redan kitschig som den är. Um, men den kommer ju andra sidan vara animerad, så, så jag vet inte riktigt hur det funkar då. Men det, det kanske är en så här Roger Rabbit-typ ja, grej. Det kanske kommer vara något liknande. Men, um, men jag, jag tyckte... Jag brukar vara lite hatisk mot filmer och säga att det är, nu har jag slösat bort två timmar av mitt liv som jag aldrig kommer få tillbaka. Men jag mm. kände ändå med det här att alltså jag tycker så överlag med ö, hela Avengers-serien. Jag tycker att de här filmerna ändå är tillräckligt underhållande för att jag inte skulle vilja blåsa skallen av mig när jag har tittat klart på dem. <laughs> är, är det ett positivt betyg från mitt håll? Ja, alltså det är... Jag, ty ja, alltså jag tycker den är som många actionfilmer är. Och det är att man... Det är att det kanske inte så schysst att det är så. egentligen det här är kanske lite så här, Vi kanske är bad feminists för det här. Men att, men att, men att man rationaliserar bort dålig, kön, alltså dålig könsframställning och, och säga liksom, kastmanus, kast, allmänt all, lata mm. eh, hantverksgrejer. Mm. Eh, för att det är liksom det är glansigt och plastigt och färgant och roligt att titta på. Så då är det okej okay om det klassmis uh, de och exakt, de här filmerna är ju, de kassa versionerna, de kassa av de här filmerna är ju är ju egentligen rent tekniskt den, den filmiska motsvarigheten till, till McDonalds, liksom. det är, men nej nej seriöst, det är ju onyttigt det ju, gör ingenting för ens, ens liksom. intellektuella utveckling. Nej, det, det är liksom det är väldigt väldigt, um, o, det ger ingenting till, till, till, till kropp eller själ, men, men det är de vackra skådisar Vackra skådisar men det är bara eye candy, liksom. Ja, men det är ju det det, alltså. det är, och det, och, det är lätt att hänga, och det är lätt att hänga med Och, och det, är liksom, det är lätt att sälja produkter på Ja, också. det är skojigt att titta på liksom. mm. men, men, men jag tycker att Jag vet inte om jag bara liksom fallit för Inte konceptet alltså Jag går inte runt och girlar och klär ut mig Till någon mm. av de här karaktärerna Men jag tycker att det är underhållande att titta på Och jag kan titta om på filmen Om jag vill ha så här, mind numbing entertainment Ja definitivt. Alltså, gud, de, jag har ju sett alla i princip alla Marvel filmer förutom Hulken med, förutom Hulken med Eric Bana och mm. sista X-Men-filmen som jag vill kräkas på, så har jag ju sett all, i princip alla Marvel-filmer. Gamla X-Men-serien. För gamla... nu säger du inte. Med... Nej, nej, inte X-Men First Class utan X-Men. Alltså X-Men 3, The Something. something. Ja, de, de, de, alla, de där tre filmerna heter ju Det var lite som att det här om där försökte komma på sista namn för den, den sista. Star Wars filmen som gjordes Alltså inte sista i, i serien utan alltså sista så Star, Wars 3. Star Wars 3 Och, jag, och du vet jag har sett det jättelänge Och sen till slut så slog det mig Revenge of the Sith och man bara, Worst name ever <laughs> <laughs> <laughs> Och vem fan kommer ihåg namnet på det Alltså ärligt talat ja, Det är ju liksom Det, det, det är så otroligt ja, inte sägande att lägga till de här epiteten På de här filmerna Ingen kommer ju komma ihåg dem. Men ja oh, okej okay, så Empire Strikes Back och No Hope och de är jättebra mm. för det är bra filmer. Jag är helt med det här. Ja. Men jag tror vi har bestämt sen tidigare att vi ska inte prata om Star Wars. Nej, nej. nej. Ja, nej. det. blir ingen okay. att nej. Vi prata om Star Wars. Usch. Men uh. vad skulle du ge Thor 2 för betyg? Åh oh, vad jobbigt. Det känns dåligt att ge den en sexa. För att det är bara ett snap under gravity. Och jag tycker att den var mycket sämre än gravity. Ja, ja. Men jag vill fortfarande inte ge den mindre än en femma. För att, för att det är intrycket av att jag tyckte att den var jobbig att titta på. Vilket jag inte tyckte. Gud, jag tror jag ger den en femma. Det halvbetyg. Perfekt halvbetyg. För att den var inte jobbig. Uh, okay, okay. Nej, den var fan jobbig <laughs> nu måste jag. Det, det är det som är grejen Jag, jag, jag tror att jag blev förblindad av Tom Hiddleston. Jag blev förblindad av hur pepp jag var över att se honom uh, och jag att han var bra uh. och hela den biten. Uh, så, så det lägger, det lägger ett grönt Glittrigt skimmer över, <laughs> över, över hela över, hela, över hela uh, Nej, gud jag tyckte. Nej, jag ger den en fyra fyra. Det, för det var den var oerhört vid vissa tillfällen Främst då kvinno, kvinnosynen mm. Dels på Jane Foster Som aldrig slogs, det tog jag aldrig upp Hon, slå, hon slås aldrig, jag hatar filmer där kvinnor har Möjlighet att slås men aldrig gör det Ja just det Och, och, och jag vet inte, Den här lite, så här, den här, lite så här kassa Comic relief grejen utan att man riktigt ger den Någon så här substans det var bara, nej. Mm. Plus i kanten för Loki Och för eh, Snygg det är för smyggt. snygg Loki för, Nej, för snygg allting Snygg film, snygg film. Okay. För, snyggness. för snyggness Vad skulle du ge? Om du ger en fyra The så dark är jag, World. Um, Två eller tre oh, ah, Det är låga betyg vi snackar om här uh, Jag skulle ändå säga att Mitt sämsta betyg på en film skulle vara Noll, don't see it Men hur många filmer av sig hundra som du ser Skulle du ge en nolla? procent kanske Oh, det är ganska, ganska generös med noller. Ja, det är ganska generöst med noller. Men då är det den här... Nu har jag kastat bort två timmar av mitt liv. Jag kommer aldrig få tillbaka det här. Jag ångrar det här helt och hållet. Mm. Thor 2 är faktiskt inte på den dåliga nivån. Okay. Så hatisk vill jag inte vara. Jag håller med... Tom Hiddleston lyfter filmerna. Mm. Jag tycker att Idris Elba bidrar också med saker och ting men det är en korvfest det är liksom tråkigt det, det, plotten leder ingenstans nice. så det... Det, if you're out for a mind of entertainment i två timmar så funkar det här helt okej okay. och säg tre? tre tre, en tre och en fyra helt enkelt ja. Ja, ja, det känns inte helt... Ja, men jag ska säga att den lyfts av att den hör till hela Avengers-världen. Hade det här varit en fristående Thor 1 och 2, hade den fått noll. Den är helt enkelt... Den lider av Expendables-syndromet. Ingen mm. skulle någonsin kolla på en film med de skådisarna var för sig. Nej. Men när du stoppar in alla i en och samma film så är ja. det en blockbuster. Ja, mm. ja det, känns, det känns helt mm. korrekt faktiskt. Mm. Så att, ja... Väldigt spännande. Mm. Ja, det ska bli kul att se vad det kommer för fler Avengers-seriefilmer i framtiden. Ja, alltså, nästa film på, på kartan är ju då Captain America The Winter Soldier. Mm. Eh, är du sugen? Känner Absolut. Du? Den har en väldigt bra trailer. Den var faktiskt den trailer jag kollade jag faktiskt på. Jag ångrar mig lite nu i efterhand men jag ville visa den för mina små systrar så. Mm. Jag vill peppa dem lite. När kommer den ut? Den kommer ut i april. Okay. Tror jag. Mm. Mm. Ja. jag tyckte första Captain America filmen var jättetråkig. Jag jättetråkig. <laughs> okej, nu ska vi kanske inte recensera den, men jag, jag tyckte faktiskt den var ganska trevlig, men det var för att trevlig. Den var ganska trevlig att titta på för att det, det var liksom nice. en helt okej okay könsbild bild och och liksom äh, ja men hon Peggy, hon vet hon pe pe Peggy. Peggy, ja. tror, ja. Peggy ja. Ja. Äh, Max hur jag mycket jag bryr mig om honom. <laughs> äh, hon var ganska bra, välskriven rollfigur äh, och och du vet jag vet inte, det var man, när, när Bucky, alltså Captain Americas bestis, dog. Jag blev jätteledsen. Um, det, var liksom, det, var, det, fanns, det fanns feeling Det fanns feeling i den filmen det, var, det märks att de som gjorde filmen inte bara gjorde det för pengarna skull Men det är inte så att jag har läst massor med fanfiction Med, med äh, Captain America nej, gud, nej. Jag läser ju ingen och Bucky Där de får ihop det och därför blev du ledsen För att de dog Den enda fanfictionen kring Marvel som jag läser Är Loki Fix eh, Främst eh, Loki In which he is victorious Alltså där han då lyckas med vad han försöker göra i Avengers <laughs> Alltså ta över hela världen eh, Jag är sjuk i huvudet Ja, uh, uh, jag läste en Frost Iron häromdagen. Uh, alltså med Loki och... Uh, um, Loki uh, slash Iron Man. Precis. Uh, där jag känner att jag helt plötsligt förstår Loki väldigt mycket mer som <laughs> karaktär... Alltså det är, jag vet inte jag tycker på något sätt så tycker jag verkligen att, att filmvärlden bör buga för fan, alltså fandomvärlden mm. för att det, de fyller i alla plot holes och allting som inte funkar med filmerna fyller de i och skapar ett kanon som, mm. som faktiskt gör att folk för att, det, så att berättelserna faktiskt får substans och att folk fortsätter gå och titta på mm. dem för att de, de har det här fanfictionet mm. rullande under mm. CV-et men, och det är därför i min värld i alla fall som Tom Hiddleston får en guldstjärna i kanten. För han verkar tycka om hela fangrejen runt omkring honom. Mm. Till skillnad från Martin Freeman som bara är odräglig oh, människa. Yeah, så, så fattar Tom du kanske ska Hiddleston, förklara den grejen med Martin Freeman. Eh, alltså Martin Freeman, det finns ju jättemycket fanfiction kring eh, Sherlock eller John Johnlock som det kallas- där Sherlock och Dr. John Watson får ihop det. Det är skrivet hyllmeter efter hyllmeter och illustrerat väldigt grafiskt. Och Martin Freeman. I, i flera tv-intervjuer när de här bilderna tas upp, han typ, så här, tycker att det är det som finns det är det värsta som finns, ta bort det, jag vill inte höra om det Men han känner sig kränkt där de här grejerna. han ja. är så klassiskt vid man över folk som dyrkar hans rollfigur mm. um, och det är väl, man kan ju säga vad man vill om det, det kan, jag kan förstå det, men det är en rollfigur det är inte som att någon har gått runt och sagt ja, jag, jag vill att Bendicum Batch och Martin Freeman ska ligga med varandra, utan det handlar om rollfigurer som de spelar. Ja uh, de har lånat ut sina ansikten till någonting som folk sedan gör vad de vill med precis. Um, ja men jag, jag tror det där, om jag ska snacka om skillnaden där Mellan Martin Freeman och, och Tom att Tom Hiddleston vet ju att här, De här människorna är hans levbröd Han går inte runt med de här pretensionerna Om att, mm. om, att så här, om, jag, om jag ger de här människorna utrymme Om jag hänger mig till de här människorna Och visar hur mycket jag mm. kan relater hur, hur, mycket, hur relaterbar jag är Så kommer jag förlora folk som tycker Att jag är bra på riktigt För det märker man ju på filmen att Han har bokat, bokat in framöver mm. liksom. han, är ju, han är ju både fint och fult på horisonten mm. liksom. Men han, han verkar ha kul och därför får han plusskärna i kanten och ett av skären till att vi ens gick och såg, såg Thor 2 överhuvudtaget. Faktiskt. Mm. Gud vad jag inte skulle ha betalat för att gå bio för att se om han inte var med. Så en, en hommage till Tom Hiddleston från vår sida. Indeed. We like him. Ja, men... Då känner vi oss mer eller mindre färdiga. Mm. Eller? Gravity, Thor 2. Gravity fick sju av tio mm. av båda oss. Precis. Och Thor fick en 3 och en 4. Generöst tycker jag. Mm. Um, men, vi, men vi ses nästa gång, helt mm. enkelt. Där vi fortsätter snacka skit. Väldigt anglifierat. <laughs> Tack för oss. Tack. Hej Hej då. Hej då.